Kapitola pátá, Tedy přeplavili se přes moře do krajiny gadarenských, a když vyšel z lodí, hned se s ním potkal člověk z hrobů, ducha nečistého, kterýž bydlil v hrobích a aniž ho, kdo mohl řetězi svázat, protože často by v pouty a řetězi okován polámal řetězi a pouta roztrhal a žádný nemohl ho zkrotit a vždycky vedne v noci na horách a v hrobích byl křiče a tepa se kamením. Už že vpak Ježíše zdaleka běžel a poklonil se jemu. A křiče hlasem velikým řekl, Co to je s tobě domné, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Zaklínám tě skrze Boha, abys mne netrápil. Nebo pravil jemu, vidíš duchu nečistý z člověka tohoto. I otázal se ho, jak říkají. A on odpovídaje řekl, množství jméno mé jest, nebo jest nás mnoho. I prosil ho velmi, aby jich nevyháněl z té krajiny. Bylo pak tu při horách stádo vepřů veliké pasoucích se. I prosili ho všichni ti ďáblově škouce, pust nás do vepřů, ať do nich vejdeme. I povolili jim hned Ježíš a vyšetče duchové nečistí vešli do těch vepřů. I běželo to stádo z vrchu dolů do moře, a bylo jich ke dvěma tisícům, i stonuli v moři. Ti pak, kteří ty vepře pásli, utekli a oznámili to ve městě i ve všichni. I vyšli, aby viděli, co by to bylo, což se stalo. I přišli k Ježíšovi a uzřeli toho, kterýž bývá trápeno od ďábelství a sedí, odínsa a maje zdravý rozum. Toho, kterýž mýval množství, i báli se. A kteříž to viděli, vypravovali jim, kterák se stalo to, kterýž měl ďábelství i o vepřích. Tedy počali ho prositi, aby odešel z krajin jejich. A když vstoupil na lodi, prosil ho ten, kterýž trápen bývalo o aby s ním byl. Ježíš pak nedopustil mu, ale řekl jemu, jdi k svým domu svého a zvěstu jim, kteráž veliké věci učinil tobě Pán a že zlitoval se nad tebou. I odšel a počal ohlašovat i v krajině desíti měst, která k veliké věci učinil mu Ježíš. Divili se všichni. A když se přeplavil Ježíš na lodí, zase na druhou stranu, sešel se k němu zástup mnohý a byl moře. A aj přišel jeden z knížat školí jménem Jairus a utřev jej padl k nohám jeho. A velmi ho prosilška, cerka má skonává, pojď vlož na ní ruce aby uzdravena byla a bude živa. Šel s ním a zástup mnohý šel za ním i tiskl jej. Tedy žena jedna, kteráž to krve měla dvanáct let a mnoho byla trápena od mnohých lékařů a vynaložila všetkém statek svůj a nic jí bylo neprospělo, ale vždy se hůře měla. Uslyšavší o Ježíšovi, přišla v zástupu pozadu a dotkla se roucha jeho, nebo řekla byla, Dotknuli se jeho roucha jen uzdravena budu. A hned přestal krvotok její a pocítila na těle, že by uzdravena byla od neduhu svého. A hned Ježíš poznav sám sobě, že z něho moc vyšla, obrátil se v zástupu, řekl. Kdo se dotekl, roucha mého? Řekli mu jeho. Vidíš, že tě zástup tiskne a pravíš, kdo se mne dotekl? I hleděl vůkol, aby ji uzřel, která to učinila. A pak žena s bázní a střesením vědoucí, co se stalo při ní, přistoupila a padla před ním a pověděla mu všecku pravdu. On tak řekl jí, dcero, víra tvá tě uzdravila, díž u pokoji a buď zproštěna o trápení svého. A když on ještě mluvil, přišli z domu knížete školy z Kouce. Dcera tvá umřela, proč zaměstná zaměstnáváš mistra? Ježíš pak hned, jakž uzřel to, což oni mluvili, řekl knížeti školy, neboj se, toliko věř. I nedal žádnému za sebou i jediné Petrovi, Jakubovi a Janovi, bratru Jakubovu. I přišel do domu knížete školy a viděl tam hluk, ano, plačí a kvílí velmi. I vše tam řekl jim, co se bouříte a plačete, neumřela děvečka, ale spí posmívali se jemu. On pak vyhnav všecky pojal otce a matku děvečky a ty, kteří s ním byli i všel tam, kdež děvečka ležela. A v ruku děvečky řekli: Talita kumi, což se vykládá děvečko, tobě pravím staň. A hned stala děvečka a chodila nebo byla ve dvanácti letech i zděsili se divením převelikým. A přikázali jim pilně, aby žádný o tom nezvěděl. Je rozkázali dát jísti.